І що вимагається від мене? занепокоєно запитав президент. Щоб своєю владою ви підтримали розробку нового секретного проєкту живі комп'ютери. Назвімо його Проєкт число. За свою комісію я ручуся, однак нам буде потрібна підтримка уряду. А які граничні можливості живих комп'ютерів? Необмежені. Програмувальник Шуман, перший, хто познайомив мене з цим відкриттям, вважає. Звичайно, я чув про Шумана. Так от, доктор Шуман каже, що теоретично людина здатна робити будь-що з того, що робить комп'ютер. Комп'ютер бере певну кількість даних і виконує певну кількість операцій з ними. Людина може дублювати цей процес. Президент, поміркувавши, промовив. Якщо так каже Шуман, я схильний цьому вірити. Теоретично. Але на практиці, як може хтось знати принципи дії комп'ютерів? Брант добродушно розсміявся. «Бачте, пане президенте, я теж про це питав. Мені видається, що колись комп'ютери створювалися безпосередньо людьми. Безумовно, вони були нескладні за конструкцією, бо це діялося ще до того, як їх почали використовувати раціонально, тобто коли досконаліші моделі стали розроблятися самими комп'ютерами». «Так-так, далі». Очевидно, що технік АУБ Реконструювавши деякі з цих давніх комп'ютерів, це було його хобі, детально вивчив принципи їхньої дії, а потім зрозумів, що може ці дії імітувати. Множення, яке я вам щойно продемонстрував, є імітація роботи комп'ютера. Неймовірно. Конгресмен легенько кашлянув. Якщо дозволите, пане президенте, тут іще одна річ що більше ми розвиватимемо цей напрям то менше зусиль витрачатиме наш федеральний уряд на виробництво та використання комп'ютерів. Якщо переможе людина, ми зможемо більше уваги приділяти мирним справам, чим полегшимо життя народу. Це без сумніву буде дуже вигідно для правлячої партії. «А, он ви про що?» – сказав президент. «Гаразд, сідайте, конгресмени, сідайте. Мені треба подумати». А ви тим часом покажіть мені ще раз о той ваш фокус із множенням. Подивимось, чи зрозумію я, що й до чого. Програмувальник Шуман не прискорював подій. Льосер, людина надзвичайно консервативна, волів мати справу з комп'ютерами. Так само, як це робили його батько й дід. Одначе він контролював Західноєвропейський комп'ютерний синдикат. І якби його пощастило залучити до проекту, півділа було б зроблено. Та попри всі вмовляння, Льосер не здавався. Не можу сказати, що мені подобається думка про потребу менше спиратися на комп'ютери. Мозок людини – річ примхлива. На те саме запитання комп'ютер завжди даватиме ту саму відповідь. А де гарантії, що людина діятиме так само? Людина, обчислювач у Льосер, лише орудує фактами. І немає значення, хто це робитиме – вона чи машина. Обидві – лише знаряддя. Так-так, мені імпонує відвертість ваших тверджень, нібито людина може замінити комп'ютер, але, гадаю, це ще треба довести. Припускаю, що теоретично ви маєте рацію, але навіщо вважати, ніби теорія завжди втілюється в практику? Як мені здається, у нас є на те причина. Кінець-кінцем не завжди ж були комп'ютери. У печерної людини з її триремами, кам'яними сокирами та залізницями не було обчислювальних машин. А може вони і не робили обчислень? Ви знаєте, що це не так? Навіть будівництво залізниці чи зігурату вимагало якихось підрахунків, і їх доводилося робити без комп'ютера, до якого ми звикли нині. Гадаєте, вони рахували, як оце щойно ви? Може і ні, адже цей метод, ми називаємо його графітика, від давньоєвропейського графо, писати. Виник на комп'ютерній основі, і тому має багато спільного з дією комп'ютера. Зрештою, якийсь метод печерні люди повинні були мати, чи не так? Втрачені секрети. Якщо ви збираєтеся говорити про них? Ні-ні, я не цікавлюся втраченими секретами, хоча й мушу сказати, що деякі з них, мабуть, справді існували. Кінець-кінцем, зерно в їжу людина вживала до впровадження гідропоніки, і якщо первісні люди вирощували зерно, то тільки у відкритому ґрунті, бо що ж їм лишалося робити? Не знаю. Але у вирощування зерна в ґрунті я повірю тоді, як побачу таке на власні очі. І лише тоді повірю, що вогонь можна розпалити за допомогою двох кремінців, коли сам у цьому пересвідчуся.